Y grande, y grande goisea de <tose> Egun ona eon deizuela jainkoak, igandego izean berrion saiioaren entzule guztioi. hori, Agur bero bat dire aldetik. Egelizooan entzutera, nartzera eta bizitzaratzera gonbiatzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok dugun gauzarik eddarrena, horregaitik berri ona. Hona hemen, garizumako bigarren domekaako evangelizioa mateorenetik hartuta dago. Eta honela dino, amazazpigarren atalean, bat eta bederatzi bitarteko txataletan. Aldiaretan, hartu Ba San Jesusek beragaz, Pedro, Santiago, eta honena naia joan, eta mendialtu altu batera eroan zituan aparte. Eta antzaldatu egin zan euren aurrean. Aurpegia, Eguzkia baizen diztiratzu bihurtu jakon, eta jantziak argia baizen zuri. Horretan, Moises eta Eliaz agertu jak ezan, Jesus egaz berbetan. Orduan Pedrok esan eutxoan Jesusi, jauna, bai edertu gagozelamen, gura badozu, bola egingo doguz, bata euritzat, bestea Moises entzat, eta bestea Eliaz berbetan zehar hodei argi batek estaldu zituan, eta haots batek esaneban hodeitik. Ausedan nire seme maitea, ausedot atsegin, entzuiozue. Ori entzutean, auspez lurrera jauziz ziran ikasleak bildurraren bildurrez. Urreratu jaken Jesus ikutu eta esan eutzen. Jagiz aiteze, ez bildurrik izan. Begiak jasorik, Jesus baino ezeben ikusi, beste inorbe Menditik Benditik bera Jesusek agindu eutzen, ez esan inori ikusi dozuen hau, harik eta semea ilen artetik biztu artea. Garizumako bigarren domeka honetako irakurgaiak, Jainkoaren berbea, irakurri ondoren hauxe geratu litzakigu. Jainkoa sari emoldia dala edo sigortzailea ondo portatzen ezpa gara. Edo bestigausa hau ere bai. Saria irabasteko sufritu egin behar dala, Jainkoa gure sufrimentua sachine hartuko bale ulez. Eta txarrena Horixe dala, irakatzideuskuena uste dugu baten bentsat. Eta gehiagorik ikasten espadugu, horretan txek eldituko gara. Ez dugu zunartuko, Jesusen jarrerea, jokabidea eta irakatzia horren aurka aurrez aurre dagozala. Evangelizoa ere, hainbeste ikerlariren lanaren ondoren, hobeto ulertzen dugu la esangeike. Gaurkoa ez dugu, lertu behar, Jesusen ikusin tzukizuna balizlez. Aurreko odomekaan entzundakoaren aurka litzateke. Ez eta lur jota edo adore bariek egozan ikasleei, bere handitasuna, jainkotasuna, ere kutsi nahi izan baleutxilez. Zulango porrota izango zitzaken, benedako orduan bertan bera lagata hiesa egine beneta. Tabor Jesusen Jesuzen antzaldatze pasarte hau lehen ingotariko konposaketea dala emoten dau. Azterlarien ustez, Markos evangelariak ere landu-landua emoten deuskueta. Orduan, zer bilatu behar duguan? Zer aurkitu geike? Eh? Konposaketa horretan evangeliariek ze irudi darabiltzen ikusi behar dugu. Eta konturatuko gara ez dala jasotako gauza bat. Hausia igertzen da nabarmen. Ez dala lehenengo eskukoa. Lendiko irudiak dira. Mendia, otea, aotsa, bildurra, argia. Eta hor erabilten badira esainguria lendizatorkon gauzea da. Itxura guztien arabera Jainkoagazko sinai mendiko Moisesen alkarrizketea da. Hemen, Moises batera, Elias profeteare agertzen da. Agindu bateaz. Hauxeda nire zeme maitea, hauxedo tatxegin, entzui osue. Hauxeda ba, Jesusen lehenengo jarraitzaileek irakarri gura deuskuena. Jesusen beraren bizitzaldian zehar, beragaz bizi izan arren, haren berbak zuzenean entzun arren, eta haren egintzak ere zuzen zuzenean bizi izan arren, ez ebela zer ere ulertu. Ez zirala, eta guztiz ere, Jesus ezagutzera heldu. Pasko esperientzia behar izan eben horretara eldzeko. Antxe zabaldu jakezan, Ikusmena, entzumena eta ulermena. Eta aurkikuntza horren barri emoten deuskue, Jesusen bizitzaldian jasoa balitzlez. Tabormendiko Jesusen egoerea ez da, hil ondoren Jesusek izango eban saria. Beste alde batera begira dagozenek ez zinezagutu lehiken egoerea baino, Jesusen bizitzaldi osoan nabarmentzen zana. Guk, eskatu eta eskatu egiten deut zagu jainkoari osasuna eta laguntza eta beste gauza asko. Bera, jainkoa, geure honduan somatzeak emoten deuz guzanak, baina beste aldere batera begirak agozanez, ikusten eta disfrutatzen ez dugu sanak. Jesusek, berea itagazko lotureari esker, pisitzaldian zehar disfrutatzen eban jainkoaren maitasuna, Eta hori se bestedik ezeban zabaltzen bere inguruan, dan, azan, beste entzat, Aikalez. Beste alde batera begirabarik. eta geure ikusitakoei arrazoi emote barik. Jainkoari egingo ba geutzo jaramon, maite izango Jesusengan eta ganetaren entzundakoa, egunero gauzatuko geuke geure hartue monetan, eta izango gogeuke arenatsegina. Ez gaite zan ba, izan beste alde batera begira dagozenetarikoak, jarri da igu zan begiak eta gogoa Jesusengan. gan. Ez dira eta ezertarako gure debozino egintzak, Moises eta Eliaz. Jesus egaz bat eginda egotea data beharrezkoa. Urreratu gaite zan, pasko esperientziara. Gogoikuzando zelakoan urrengo domekarako gonbitea egiten dut izan daizuela atseginez gaineskako domekea jainkoa lagun of oh, the El grande goisea